binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvitul te foarte, pentru strălucire și în mare podoabă-te îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinși cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adânpul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul plătului tău se vor înfricoșa. Se suie în munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților, vor trece ape, adăpase, vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul slâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă și verdeață spre slujba oamenilor, ca să scoată pâine din pământ. Și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copaci câmpului, cedrii libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsele își vor face cuib, locașul cu costârcul în chipa roși, munții cei înalți cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa în s întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat, în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au slăbit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile făcut. umplutu să pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târâtoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. dându tu lor vor aduna.